Глава п'ята Радий вас бачити, Анастасія Михайлівна. Підвівся мені на зустріч великий слідець і мій давній знайомий притула. Моє шануваннечко. Він з цікавістю обмацлював мене з ніг до голови своїми водявими очками, а я, оскільки була вища на дециметрових обцасах, оглядала його навпаки, з голови до ніг, тобто... До його запорошених сандалів-скороходів, якими притула подала в неблизький шлях від свого провінційного містечка до схованої від усього світу клініки доктора Цура, збудованою, слава Богу, не під Лондоном, де спочиває його колега Фройд, а під Києвом, майже біля Гливахи. «То вони вас таки знайшли?» – спитала я. «Еге ж». Відказав притула, припрошуючи мене сісти поруч. І коли я, прийнявши його запрошення, опустилася на лавку під зеленими туями, перепитав. «То кого знайшов?» «Та ці ж, із клініки. Довго вони вас шукали?» «Ніхто мене не шукав», – сказав притула. «Це я, Анастасія Михайлівна, як той казав, із ніг збився, поки вас тут знайшов». «Як?» «А так?» «Робота така. Як же? Як тільки ви щезли, я відразу запідозрив, що тут щось нечисте. Іванько, каже, вилягли в лікарню. Я обдзвонив усі довідкові лікарі. Нема вас? Довелося, як той казав, брати слід і шукати. Місяць вгатив на це діло. Знайшов, а тут не пускають до вас». «То вас не викликали сюди?» Яке там викликали? Доворід не підпустили, поки я не пояснив, яку новину вам приніс А як почули, в чим справа, то й пустили, бо поки я вас розшукував, розкопав ще одне дільце Яку новину? Натяглася я, мов тятива Погано, Анастасія Михайлівна, дуже погано, зберіться із силами Кажіть, нема вашого чоловіка живого «Нема його, не повернеться», – із щирим співчуттям сказав Притула. «Тіло спливло, і його знайшли?» – здогадалася я. «Ні, не спливло. Вашого чоловіка вбито. Він не втопився». Я не могла второпати, що він говорить. Мені здавалося, що Притула переплутав свої кримінальні справи і розповідає про якусь незнайому людину. «Нічого не розумію». «Він що, не впав у воду?» – дурнувато спитала я «Упав, Анастасія Михайлівно, у тому то річ, що впав, ви ж самі це бачили» «Я?» «Ви, Анастасія Михайлівно, ви! Я, зрозумівши, що човен пригнала до берега людина і побачивши ваше сум'яття, не горе, а сум'яття, відразу грішним ділом подумав було на вас» «І правильно подумали», – сказала я. «Правильно то правильно, але ж трохи не так. От бачте, що таке ідеальне вбивство. Я сама в цьому зізнаюся, а ви не вірите. Чи може вас...» Цікавий здогад прийшов на думку, аж мною затрусив холодний сміх. «Чи може доктор Цур вас намовив переконати мене, що все було зовсім не так? Зізнавайтеся». «Він саме тому пустив вас до мене, щоб ви зняли тягар із моєї душі!» «Не знаю», – спокійно мовив Притула. «Може, в цьому і є якийсь його інтерес, бо якби захотів, то мав би право і не пустити. А якщо вам не цікаво, то я можу, як той казав, узагалі тримати язика за зубами?» Він узяв свою течку, ніби зібрався йти. «Ні, чому ж розповідайте?» – попросила я. Думаю, що після всього, що я вам скажу, знов почав притула. У вас не виникне жодних сумнівів щодо правдивості почутого. Думаю також, що у вас з'явиться до мене чимало запитань, і відповіді на них остаточно розсіють темряву в цій історії. «Вам, Анастасія Михайлівна, навіть не буде потреби лікуватися в цій загалом пристойній лікарні, сказав він очевидячки, натякаючи на те, що я хитро прилаштувалася саме в психіатричній клініці, щоб убезпечити себе від в'язниці. «Але факт залишається фактом. Ви не вбивали свого чоловіка, бо тієї ночі на річці була ще одна людина, яка це зробила». Притула швидко звів на мене безбарвні очка, намагаючись застерегти мою реакцію. Але якою могла бути та реакція? Своєю тривалою мовчанкою він просто тяг із мене жили. Я також мовчала. І він змушений був продовжити розповідь побічними шляхами за всіма законами інтриги. Ця людина була на березі, Анастасії Михайлівно. Ховалася десь у вербах, коли ви із чоловіком випливли на річку». А коли ви повернулися, будучи впевненою, що він утопився і невдовзі пішли додому, сталося зовсім непередбачуване. Важко сказати, як воно сталося. Чи то ваш чоловік був таким уже сильним плавцем, чи випав з човна недалеко від мілини. Вночі видно погано, а тут ще дощ, вітер. Але він виплив. Як там, уже не знаю, та він дістався до мілини і майже навкарачки вибрався на берег. Однак це не сподобалося тому, хто тут ховався, ховався десь поблизу вашої альтанки біля мангала, бо в руках у нього опинилася металева коцюба, якою розгрібають жар у мангалі. Дуже схожа між іншим на ту, що лежить у вас, Анастасія Михайлівна, біля каміна, а може, й така сама. І знов цей швидкий позирк водянистих очей, що так настирливо намацають больові точки. Убивця, недовго думаючи, б'є цією коцюбою чоловіка по голові, б'є абсолютно виснажену людину, яка тільки-но вилізла з могили і ще не встигла роздивитися, на якому вона світі. Та що там роздивитися? Не встигла ще й подих перевести. Душогуб убиває жертву фактично одним ударом, а потім закидає коцюбу далеко в річку і щазає в пітьмі. Можна було подумати що притула, напружуючи свою вбогу фантазію, моделює жахливу кримінальну історію. Принаймні, мені уявлявся не наш домашній пляжик, навіть не берег, а якась невідома вкутана мороком міська набережна, де велетенський голомозий душогуб гатить залізякою лежачого напівживого потопельника. «Бачу, бачу, ваше здивування, Анастасія Михайлівна!» Звідки, мовляв, він узяв такі подробиці вбивства, ніби сам тоді був на тому бережку, причаївся десь за кущем Пояснюю, був, тільки не я, а інша особа випадково стала свідком тієї розправи «Хто?» – дивлячись по той бік його водявих очей, спитала я «Хто випадково потрапив у свідки?» «О Боже, кого замість мене треба було запхати в психушку, то це притулу» Тільки не в клініку доктора Цура, а в Павлівку. Хай би поклеїв конверти чи порився в лані, якого там по посамісінькі вуха. «Хто вбив мого чоловіка?» – спитала я. «А ви не здогадуєтеся?» «Ні». «Ваш приятель Анастасія Михайлівна?» Багатозначно сказав Притула. «У мене немає приятелів». «Ну, тоді і не знаю, як його назвати». Той, що у день проповідує, не убий!» «Ви хочете сказати, що Нестора убив отець Серафим?» «Саме так, Анастасія Михайлівна! Настоятель храму Івана Богослова. Хіба ви погано його знаєте?» «Ну, знаю, звичайно. Нестор запрошував його висвятити наш дім». «На свою погибель», – додав Притула. «І як ви самі радили?» Я відвідувала церкву в селі Гостра Могила, але я не можу зрозуміти, навіщо цьому священникові було вбивати Нестора. Ви не можете зрозуміти мотиву, то я вам скажу. Любов, Анастасія Михайлівна, любов. Причому сатанинська. Яка любов? До вас, я кажу, ще. Цікаво. Якщо вам цікаво? Знов підкусив мене притула. То не будемо гратися в піжмурки і сушити голови над мотивами. Отець Серафим, а в миру Сергій Кириченко, будучи вже під арештом, сам зробив зізнання. Він каже, що вбив Нестора Ярового з ревнощів до його дружини, з якою мав тісні інтимні взаємини, а саме перелюб. Каже, що готовий був ради неї запродати душу дияволу і не мав ні хвилини спокою, коли її не було поруч. Делікатно говорив про мене притула в третій особі, ніби йшлося про матушку, яка накивала п'ятами від отця Серафима по дорозі від Тараші до Гострої Могили. «Каже, що ночами ходив попід її вікнами, страждаючи від того, що вона з іншим чоловіком, але злого наміру, тобто задуму вбивству, не носив у собі. Це знайшло на нього раптово, як сатанинське обмарення». Тієї ночі він також не мав ні сну, ні спокою, хоча вдень ще зустрічався зі своєю коханою і поїхав туди, де вона живе. Машину, звичайно, поставив, як завжди, в лісі, а сам приблукав до будинку. Потім Окіль вийшов до річки, курив там біля альтанки, а зачувши, як Нестор Яровий з дружиною йдуть до річки, погасив сигарету, щоб не виказати себе. Притула тихенько шморгнув маленьким носом валюночком, наче принюхуючися до чогось. А я подумала, ну от, і тут, звичайно, не обійшлося без недопалка. Класика. Скільки вже говорино жовано про ці недопалки, гудзики, а душогуби, ніби змовилися, просто сіють ними на місці злочину. Хвилюється все-таки, тому й курять там, де годилося б потерпіти. Я вже виразніше бачила наш биражок – Чітко уявляла цю класичну картинку, як біля альтанки Притула підбирає пінцетом недополок кемелу, обережно кладе той речовий доказ у целофановий мішечок, і його розповідь уже не здавалася такою ефемерною. А коли жінка, через яку отець Серафим, як той казав, посіяв свій розум? Тут Притула назвав його по-церковному, підкреслюючи, що не личить священникові так по-мирському закохуватися. Коли ця жінка повернулася до берега сама в човні, то його й геть обмарило. Отець Серафим чув, як перед тим вона кричала у темряві. І йому здалося, що між подружжям виникла якась сварка чи, може, й сутичка. Він навіть подумав, що рівнивий чоловік, дізнавшись про зраду, хоче втопити свою нещасну дружину. Тієї хвилини отець Серафим готовий був задушити його власними руками, а коли кохана припливла до берега сама, то в голові йому копошилася лише одна думка – Чоловік хотів її втопити, а вона якимось дивом звирвалася з його пазурів, виштовхнула його з човна і втекла. Приголомшений отець Серафим не знав, що й робити, так і цепінів у темряві. Аж раптом побачив, як із води речкує якась потвора. Він, звісно, здогадався, хто то був. І не мав ні найменшого сумніву, що зараз ця розлючена почварена здужине свою дружину і роздарена шматки. Що робити? Майор спецназу міг зупинити кого завгодно голіруч, але рука на самохідна намацала якусь залізяку, і він ударив нею ревниця по голові. Майор, тобто отець Серафим, каже, що не збирався його вбивати, хотів тільки приглушити. Але це, мабуть, єдиний момент, де він бреше, наголосив притула. Бо якби хотів приглушити, то зробив би це руками, а не залізякою. Хіба ні? Старший уповноважений відділ карного розшуку. Чекав мого підтвердження версії щодо єдиного моменту, де отець Серафим казав неправду. Але що я могла підтвердити, як тут усе скидалося на виплід хворої фантазії? Та от дивина, попри всю абсурдність цієї історії, я не могла знайти жодної зачіпки, аби в чомусь заперечити притулі, довести, що такого не було чи не могло бути. І ось нарешті така зачіпка з'явилася. Після того, як отець Серафим завдав смертельного удару, вів далі притула. Він зайшов по коліна у воду і щосили пожбурив коцюбу в річку. Потім умив руки, і щоб не залишати слідів, хоч їх і так змивав дощ, водою побрів уздовж берега, чим далі від місця злочину. «А труп?» – спитала я. «Він що, забрав його з собою? На плечах поніс чи як?» «Труп?» – перепитав Притула, не приховуючи задоволеної посмішки. Було видно, що він давно очікував це запитання. – Ні, труп отець Серафим залишив на тому ж самому місці. – То де ж він подівся? – А то вже, як той казав, інша історія, – раденько мовив Притула. Але щоб ви ні в чому не мали сумніву, я хотів би додати до першої те, що водолази знайшли ту коцюбку на дні. Правда, вже після того, як отець Серафим під час слідства сам показав, де він її закинув. Раніше водолази на неї просто не звернули уваги, бо шукали інше. Хіба тепер мало залізяча та всілякого мотлуху валяється на дні річок? А нова історія, Анастасії Михайлівна, починається з того свідка – який тієї ночі також випадково опинився на березі. А може й не зовсім випадково, бо ви, напевно, помітили, що ваш сторож Іванько вельми цікавий до всього чоловічок. Він бачить і знає значно більше, ніж декому може видатись. Так, трохи боягузливий, трошки забобонний, схильний до всяких перебільшень, але саме це породило в ньому. Як би тут краще сказати... Не міг дібрати слово притула. Ну, та ви самі знаєте, що карлик вдає з себе ледве мага, бо має потяг до всіляких химерій і навіть до некроманії, так? Знать, яком посміхнувся він. Тут немає нічого смішного, сказала я. Колись він сам спав на могилі вчительки, єдиної людини, яка його любила. Ось така некроманія. Розумію. Психічне відхилення, детерміновано, як то здебільшого і буває враженнями тяжкого дитинства і фізичною неповноцінністю, підсумував ще один Зігмунд Фройд. Але менше з тим цей карлик досить кмітливий мужичок і сумлінний сторож, бо навіть охоронець. Думаю, що навіть до лісу він ходив на зерці за вами не для того, аби щось там підгледіти, а вдавав із себе надійного охоронця, котрий може вас захистити від будь-яких несподіванок. Однак несподіванкою для нього стали хіба що зустрічі його господині з попом. Карлика, певна річ, глибоко вразило це відкриття. Тим більше, що він з особливою шаною ставився до господаря, котрий підібрав його на вулиці і дав затишний притулок. Можливо, Іванько любив його так само, як і ту свою вчительку, що навіть спав на її могилі. Але що він міг зробити в цій ситуації? Нічого. Розповісти про все господареві? Ні. «Хто знає, чим усе це обернеться? А того дня він теж вас бачив у ліщині!» Притула прямо сказав «вас!» І від його погляду повіяло протягом, який пронизав мене наскрізь. Я вже точно знала, що в його розповіді немає ані крихти вигадки. Того дня, коли я принесла з лісу додому змію. Карлик чув, як ваш чоловік виносив з флігеля сіті. Він саме від того і прокинувся. Як ви спускалися до річки... І більше йому не спалося, як це буває часто, коли переб'ють перший сон. Неважко здогадатися, яким було його здивування, коли побачив, що від річки ви, Анастасія Михайлівну, повернулися сама. Він ще трохи підождав, думаючи, що ваш чоловік десь там йде позаду, потім не витерпів і теж спустився до річки. Та не встиг наблизитися до альтанки, неподалік якої припинається човен, як тут розігралася та кривава сцена. Карлик від страху не подав і звуку. І добре зробив. На допомогу ніхто б не підоспів, а вбивця його також не пощадив би. Хоча було темно, Іванько впізнав чоловіка, якого бачив не раз. Бачив навіть того ж таки дня у ліщині. Коли той побрів водою у темріву, Карл кинувся до господаря, підняв йому голову, але він був уже мертвий. З розтрощеної голови кров текла аж по Іванькових ліктях. Він не знав, що робити». Спершу кинувся було покликати на допомогу вас, Анастасія Михайлівна, а потім йому стрянула думка, що ви заодно з убивцею. Адже, по-перше, він знав, у яких ви стосунках з отцем Серафимом, а по-друге, підозру викликало ще й те, що ви сама повернулася додому. Іванько, звичайно, не міг здогатуватися про такий фатальний збіг обставин після невдалої спроби ідеального вбивства, спроби, якої ніхто не зможе довести. Сталося вбивство звичайне, без будь-якої змови. Адже спланувати таке неможливо. Тож я розумію вас, Анастасія Михайлівна. Розумію ваш теперішній шоковий стан. Однак маю надію, що він вам зараз на користь. Клин клином, як той казав. Цей метод існує і в психіатрії. Думаю, що саме тому доктор Цур дозволив мені зустрітися з вами. Я ж кажу, коли він дізнався, з якою звісткою я прийшов – то мене відразу сюди пропустили. «Ви так хизуєтеся, ніби самі все розкрили!» Остудила я цього самовпевненого зануду, який аж захлинався у власному красномовстві. «А де б ви були і що робили, якби не бідний боягузливий карлик? Скористалися тим, що мене немав вдома, і викрутили йому руки?» «Даремно ви так, Анастасія Михайлівна. Ви недооцінюєте нашу скромну працю. Так, вона брудна, згоден». Але я ще ні на кого не впливав силовими методами. Тож охоче розкажу вам, як я розгадав цю диявольську головоломку. Бо думаю, що Карлик сам ніколи про це не розповів би. У нього теж були серйозні підстави тримати язика за зубами. Адже Іванько фактично був співучасником злочину. Хто? Іванько? А тож, саме він... «Ще коли я приїхав до вас першого разу, за вашим же викликом, і розмовляв з вами на березі річки, то помітив, що Карлик дуже наляканий. Причому, як тоді мені видалося, не тільки щезненням господаря. В його очах тремтів такий жах, що я подумав, він уже бачив смерть. Була навіть недолуга підозра, чи не він укукошив вашого чоловіка. Адже той, ідучи кидати сіті, міг попросити Іванка, щоб він сів на весла». Але і версія втоплення не трималася купи. Бо, по-перше, якби це справді було так, то водолази швидко знайшли б тіло. Тичія там дуже слабенька, а під час поперечного вітру її фактично немає. Пливти бозна куди за того ж таки сильного поперечного вітру ваш чоловік не зміг би, як би й хотів. І коли б він утопився, то хвиля його тіло швидше за все не віднесла б чорті куди, а прибила ближче до берега. «Була ще одна дрібничка, яка, до речі, знімала певну міру підозру з вас, Анастасія Михайлівна. Ще там, на березі, коли я розмовляв з Іваньком, то помітив у нього за вухом присохло плямину крові. Я так і сказав йому, «У тебе за вухом коров. Ти що, комара там убив?» «Еге ж», – відказав він, мацнувши себе за вухо. «Тут у вас біля річки, мабуть, дуже багато комарів?» – спитав я. «Тьма муся, сказав Іванько. «Тоді я зовсім не надав значення тій балачці, бо ще тільки-но над'їхали водолази і була цілковита впевненість, що чоловік утопився. А згодом, як ця впевненість щезла, згадав. Якось розмовляючи з Іваньком, коли ви їздили до Києва, я ніби жартома запитав, навіщо він мене лякав комарами, якщо о порі їх тут взагалі майже немає». І від цього невинного запитаннячка карлик аж затримтів. Тоді я порадив йому ретельніше мити за вухами, коли умивається. Його охопив такий страх, як тоді на березі. Щось тут було не те, а що саме. Я мусив ще трохи поміскувати. І ось тут, Анастасію Михайлівну, мене усунули від цієї справи. Притула дивився на мене без осуду, з веселою іскринкою в безбарних очах. «Ви ж пам'ятаєте?» «Що?» «Що мене відсторонили від справи як паршивого кота?» «Не знаю», – сказала я. «Мені цікаво, як це Іванко міг стати співучасником злочину?» «А, так-так. Отож, коли він передумав кликати вас на допомогу, то геть розгубився. Та й що йому бідному було робити? Подумайте, ставши на його місце, бігти серед ночі за три-дев'ять земель у райвідділ міліції?» А там чого доброго ще причепляться? Чого це ти, чоловіче, весь у крові? Чи не ти часом і порішив свого господаря? Це одне. Друге те, що якби до цього вбивства були причетні ви, Анастасія Михайлівна, а карлик мав таку підозру, і вас посадили в тюрму, то він знов, як той казав, опинився б на вулиці. Навіть якби вас не посадили, йому тут більше життя не було б. Напевно, десь отакі думочки роїлися тоді в карликовій голові, а може й набагато глибші. В чужу голову не заглянеш, бо він зробив те, що іншому й нагадку не спало б, хіба що самому вбивці. Ви, мабуть, уже самі здогадалися. Карлик поховав небіщика. Він його закопав. Через те довго ніхто не міг взяти у втямки, що сталося. Ні ви, Анастасія Михайлівна, ні отець Серафим, ні ваш покірний слуга Притула. І тим більше не могла цього знати ваша... <кхем> Він делікатно прокашлявся у кулак. Ваша колишня бухгалтерка, яку ви грішним ділом були запідозрили. Лютинська, здається. Я промовчила. І притуло підтакнув собі сам. А тож, Аніта Лютинська. Вона, як ви тепер розумієте, якщо й була до чогось причетна, то тільки не до вашого чоловіка. Таємницю знала одна людина... «Карлик». «Де ж він його закопав?» «Тепер, коли все вже відомо, я думаю собі, що він поховав тіло не лише з якихось меркантильних міркувань, а ще й через свою схильність до некроманії, про яку ми вже тут говорили. Можливо, саме це відіграло тут головну роль. Цікаво, що ця його схильність, як породила таємницю, так само її і виказала. Далі, за північ, коли хвиля трохи притихла, Іванько пішов, узяв лопату, перетяг свого мертвого господаря в човен і поплив на той берег. Там, як ви знаєте, місцина глуха, хіба зрідка забреде котрись із рибалок, але в ту негоду нікого не було і близько. Поміж старих вільх у м'якому піщаному ґрунті він швидко вирив неглибоку яму, перетяг у неї небіщика, накрив йому лице наче китайкою своєю червоною від крові сорочиною і засипав могилу. Ще й горбика на Величкого нагорнув, так, аби лише місцину позначити. Потім, прикривши могилку вільховими гілками та бур'яном, поплив на другий берег. Перед досвідком, коли стало трохи видніше, прибрав тут сліди від крові, позмивав усе, що дощ не зміг водою. Та й сам умився, ото лиш за вухами не мав звички вимивати. Притула примружив очі, покрутив головою, проганяючи кошмарне видіння – «Потім мерзлякувато стенув плечима і чи то гмикнув, чи може гикнув від холоду», – сказав він зовсім дурне. «Там ще не вистачало отця Серафима, щоб опечатав могилу та відспівав панехиду». «Гаразд», – озвалася я. «А як ви потрапили на цей похорон?» «На похорон я не потрапив, Анастасія Михайлівна, а от могилку знайшов. Після того, як мене усунули від цієї справи, Еге ж, відлучили як паршивого кота, я вже не мав сумніву, що тут пахне убивством. І не був би я селчим, якби на все махнув рукою, якби воно мене не пекло й не гріло. Не маючи можливості прямо проводити слідство, я у коляса ходив біля вас і вашого дому, біля того берега річки, де було скоєно, скоєно, скоєно, казав я собі триста разів злочин. Я навіть придбав бінокль, щоб спостерігати за вашим будинком здалеку, щоб можна було спокійненько сісти на протилежному березі річки і звідти оглядати ваш милий домашній пляжик з альтанкою. Мій нюх підказував, що рано чи пізно я розгадаю цю сатанинську головоломку, натраплю на якийсь слід, бо, як ви знаєте, Анастасія Михайлівну, слідів не лишають тільки привиди, а я в них не вірю. І от одного дня, коли ви вже лягли в лікарню – Розгадка сама попливла мені в руки. Мушу визнати, це істотно применшує мою заслугу в розкритій злочину, бо досяг я цього не так кмітливістю, як висидів, пробачте тим містем, що ним не думають. Так от, саме сидячи з біноклем на протилежному березі, я побачив, що до мене наближається човен, а вислує ним такий низенький човняр, що видно тільки його велику, як у коня голову. Чи треба розповідати далі? «Тут мені все зрозуміло», – сказала я. «Іванько провідував могилу, а ви його вистежили. Знайшли труп, і Карликові не залишалося нічого іншого, як про все розказати». «Так», – погодився Притула. «Виявилося, що він приїжджав човном туди не раз. Дивився, чи ніхто не б натрапив на поховання, чи ніяка звірина його не розрила». Хоча я не думаю, що це був той випадок, коли злочинця, як той казав, тягне на місце злочину. Здається мені, що Карлик пов'язував з цією могилою якісь потаємні, швидше за все, магічні задуми. Магічні задуми? Бачите, такі люди, як він, люди, котрі опинилися фактично поза суспільством, і іноді шукають своєї значущості в тому, чого це прагматичне суспільство не сприймає. Наприклад, у магії, в чаклунстві, у всілякій чортівні. Я впевнений, що карлик, навіть якби цей злочин не було розкрито, не дав би йому зарости травою забуття. «Можна простіше?» – сказала я, дратуючись його занудливим красномовством і манерою ходити у коляса не тільки в своїх геніальних розслідуваннях, але й у балачці. «Простіше кажучи, Анастасія Михайлівна, він виношував задум помсти». І ця історія могла мати продовження. Не знаю, кого раніше він хотів звести зі світу – отця Серафима чи вас, але те, що Карлик мав такі наміри, не підлягає сумніву. «Неправда», – сказала я. «Іванько мене любив». «Вірю, але вашого чоловіка він любив не менше. Так любив, що після того, як ви потрапили сюди, спав на його могилі, а потрапили ви до клініки доктора Цура значною мірою завдяки Іванькові». «А це вже дурня на пісному...» – заговорила я сленгом доктора Цура та відразу себе виправила. «Це вже сон рябоє кобили». «А тож схоже», – задоволено сказав притула. «Схоже на сон і марення. Коли я побачив на коцюбі, що лежала біля каміна сліди крові, то самі розумієте, про що тоді подумав. Коцюбка, треба сказати, важкенька і замашна. Ідеальне знаряддя для вбивства». А ще я тоді згадав пляму крові за вухом у карлика. Це істотно змінювало справу. Я зашкрібнув собі під ніготь тієї засохлої крівці для проби, шкодуючи, що не зробив так само з пляминою, яку не змив за вухом начіпара Іванько. Звичайно, якщо то був роздушений комарик, то він міг напитися чиєї завгодно крові, навіть вашої, Анастасії Михайлівну. Але в нашому ділі кожна дрібничка важить багато. Тут немає нічого другорядного Однак я про коцюбку Лабораторний аналіз показав, що на ній справді була кров Я, мабуть, побіліла, як стіна, бо притула ніяково відвів очі і потягся до своєї дермантинової течки Ніби хотів дістати звідти офіційний висновок експертизи, але передумав Кров, повторив він, тільки не людини у лабораторії спершу не могли навіть точно визначити, якому живому створінню вона належить. Тепер ми вже знаємо, що це була кров дикого голуба, власне, горлиці, яких чимало водиться там біля вас у лісі. Карлик це також підтвердив. «То це Іванько?» – вражено запитала я. «А хто ж іще?» Самовдавані чаклуни, відуни, ворожбити нічого так не полюбляють, як усілякі містифікації та загадкові інтриги. Тому, в кого вже похитнулася нервова система, вони так замилять очі, навішають таких бахламанів, що нещасний повірить у що завгодно. Хоча в Карлика тут була своя логіка. Побачивши згодом, що з мангала зникла коцюба, він здогадався, чим отець Серафим розтрощив голову вашому чоловікові – а оскільки мав підозру щодо вашої співучасті у задумі цього вбивства, то гадав, що вам відомо і про знаряддя, яким його було скоєно. Знаючи, що в холі біля каміна лежить така самісінька коцюба, цей чортисько вирішив утнути вам злу штуку. Він упіймав десь дикого голуба, відрізав йому голову і напустив у бляшаночку крові. А потім вибирав зручну хвилину, коли ви відходили десь від дому – не замикаючи дверей, забігав у хол і мастив коцюбу вмоченою в кров ганчіркою. Карлик знав, що ні ви, ні отець Серафим не здогадуєтеся, куди подівся небіжчик, і вирішив його оживити. Хай там в образі упиря чи ще якогось привида мерця, але цей привид постійно мусив нагадувати про себе. А поза як ви, Анастасія Михайлівна, не дуже вірили в вуперів. То така мистифікація вас лякала ще дужче, бо це наводило на думку, що чоловік ваш живий і сам витіває і мерні штуки, жадаючи помсти. Адже так? Чи може я щось перебільшую? Я не мала, що йому відповісти. Я спитала в голос сама у себе. А о Невже то й справді були імперативні голоси? Не знаю, які голоси ви чули, Анастасія Михайлівна, сказав притула, розглядаючи свої сандалі-скороходи. Видно, збирався уже в дорогу. Але по чому, якщо хочете знати, дудукав теж карлик. Знайшов десь на смітнику криву лійку і дудукав у неї. Ігрушки у ваше вікно кидав він. Це Іванько сам вам сказав? Мусив сказати, коли взяли під арешт. І знаєте, що цікаво? Він розповідав про ці свої витівки без найменшого страху, навіть із гордістю. Я опустила голову і закрила обличчя долонями. Хоча мені здається, що він вас любить і досі, – додав притула. Ви не вірите в містику? – спитала я. Ні. А я знайшла його. Знайшла. Навіть карлик про це не знає. Кого? Кирика. Я не чую ні про якого Кирика, сказав Притула. І з виразу його обличчя я зрозуміла, що він справді нічого не чув про камінь зради, та й звідки він міг чути про нього, адже якщо він цього не знав навіть Іванько. Про магічну силу Кирика мені розповів отець Серафим. Він і тепер під арештом? спитала я. Хто? Карлик? Ні, я його відпустив. Він безневинний і не становить загрози для суспільства. Що з нього спитаєш? Так, як із вас, до речі. Він несвідомо пішов на протиправні дії. То він знов живе у нашому флігелі? Ні, похитав головою притула. Зійшов з вашого двору, зібрав у узлик свої речі, одв'язав тризора і пішов світ за очі з тим, з чим прийшов. Мене так здавило у грудях, що думала, зараз помру. Я чітко побачила Іваньку, як він з трезором ішов безмежним полем у сіру далечінь. Через його плече була перекинута палиця, на якій погойдувався легенький вузлик, і карлик похидьки, але квапом ковиляв до вкритого мороком обрію. Слухай ти, суко лягала. Я підвелася і вхопила притулу за барки. Поверни мені, Іванька, знайди його й поверни назад, бо я тебе, блядь, за душу своїми руками. Цей миршевий чоловічок настільки був спантеличений, що навіть не виривався. Він не чинив мені жодного опору, і я трусила ним, як снопом. «Ти чуєш?» – кричала я йому в лице. «Поверни мені Іванька, він мій брат! Ми з одного тіста, з однієї кістки! Ми покидьки, ми обоє з ним інтернатівські!» Я, мабуть, справді витрясла б з нього душу та спам'яталася першою, бо раптом подумала, що зараз із клініки доктора Цура вибіжать гивали санітари, скрутять мене, штрикнуть якоїсь зарази і не дадуть домовитися з притулою про те, щоб він знайшов мені Іванька. Тому я відпустила його і сказала, «Пробачте, я трохи перехвилювалася. Усе це так несподівано, ви мене повинні зрозуміти». Я в шоковому стані. «Ще раз прошу пробачення, чимно сказала я. «Ви ж не гніваєтесь на мене, правда ж?» «Ні, я вас добре розумію», – відповів він, усмикуючи на собі прим'ятого піджачка. «Тоді послухайте мене уважно. Мені ніколи не знайти детектива кращого за вас. Ви геніальний слідець, якому під силу розкрити будь-який злочин, навіть ідеальне вбивство». «Знайдіть і поверніть мені, Іванька. Я заплачу вам. Скільки скажете, я зовсім не бідна жінка і зможу розрахуватися з вами сповна. Не мовчіть. Пообіцяйте, що ви це зробите». «Тільки якщо він сам захоче повернутися», – незворушно сказав притула. «Захоче. Скажіть. Скажіть, що я його дуже люблю. Нехай він із тризором повертається додому. Так і скажіть. Додому». Добре, сказав він і взяв із лави Дермантинову течку. Я знайду його, хоч би чого мені це коштувало, і передам ваші слова, а далі хай вирішує сам. До побачення.